na niko mashindano kwa sababu ya tunaambiwa kwamba yani tutakuwa tunaleta mwingiliano. Halafu na siku Jumatano pia kulikuwa kuna mashindano ya ligi ya kwanza ngazi ya nchi ya taifa football ambayo ilikuwa ni prison na Coast Union pia tulilazimika kukatisha hayo mashindano na leo jumatums kuna fiesta ambao kwa kweli nao yani tumelazimika napokukachia mashindano inatuia vigumu kwa kweli kwa sababu yaani timu zimekuja ziko hali ngumu nyingine ni timu ambazo ni binafsi zinajitegemea zina zimepangiwa ni siku kumi tu sasa ime, im, yani inaanza kuonekana kwamba yani timu timu ya netball ngazi ya taifa yani inabidi wajitahidi sana kupandanisha mechi mpaka um, sasa hivi hatuelewi kama tutamaliza kwa muda wake au tutawapandanisha hivyo vijana ili wa, waweze kucheza kutokana na vipolo vingine vinalala e, mashindana mashindano yanazidi kulala leo mechi zimelala kama kama hivi zimelala inamana kesho hizo mechi ni lazima za kesho ziishe na za leo pia ziishe kwa tunasikitika kwa hilo kwa sababu kwa ukosefu wa uwanja umetulazimisha, umetulazimisha kufanya hivyo